Ar fi trebuit să fiu și să rămân într-o a primei și ultimei libertăți. Am uh. sunt urâte lanțurile, robia și robirile. Urăsc negurul negurilor morții. Ce s-a întâmplat? Uh. De când se știe, oamenilor le plăcea să mă închipuiască paznic al corilor, apelor, vietăților. Am fost pașnic ca a naturii. Negurul negurilor.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 Vreau să Robie, robia, robirea. Stelelor, redați în armonia, culorile, câptarea și chipirea. Iubirea, iubirea, iubirea. Fără noi, pieriva omenirea, menirea. A, unde e n ai mele? De asta dată negrul negurilor ne-a luat tot ce aveam mai bun. Nenorocirile fac și ele parte din viața lumii. Așteptai un voinic, a, așa? Cheamă-l, strigă a, a, a, a. după el, așa. Voinic, suriene, până la, a, la sinziene. Aici ați e locul, locul și norocul. Pământul în încă viu. El îți va trimite chemarea. Voinic, suriene, până la sinziene.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 Nu te cunosc mm. Tu ești bătrânul pan mă este ție, stăbâna budurilor. Dar cum vei ajuns în pustietatea aceasta? Poveste lungă, voinice A venit peste mine negrul negurilor Negurul negurilor? Mm. Nu-l cunosc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 Pasărea măiastră, fica mea. Pasărea măiastră? Mm -hmm. Gând, zbor și veșnicie. Mm -hmm. Orice copil te visează, orice tânăr te caută, orice bătrân te cheamă. Ai avut un vis, băinic, Juliene? Da, prea-nțeleam Acum trei zile. Am adormit, nu am adormit. Deodată mi s-a că totul în jurul meu începe să se înalțe și să îl Și? O voce. o voce din altă lume plutea și mă chema. Voi mic șuriene, la ziene, când va fi sorocul, să nu-ți găsești locul, locul și norocul. Măiastra tot știutoare, așa mă chema. Nici nu de mirare că de atunci umblu năuc și caut, fără de istov această nepământeană voce. Visata moare? Nu, n-ai visat, ai fost chemat. Noi te-am chemat.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 Pan-bătrân vă cere dreptul vieții lui, rostul morții lui. Voinice, chemarea s-a auzit. Din peșteri și codrii, din văici de pe dealuri, din ape și din ori, s toate fâierele risipite din aiul bătrânului pa.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 în ăsta răsună nădejdea și tihnă, Iar ultimui noaptea odihna. Iată n pierdut, naiul risipit, L-am din nou. Bătrânezeu, moșule Pan, cântă Să-i auzim bucuria.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 acest nai e al tău. Dar eu, eu nu știu să cânt din nai. Cânt din fluier, că sunt păstor, din frunză, că sunt vânător, din sos de pește că-s pescar, dar din nai... Încearcă, încearcă. Naiul e vrăjit și de-acum naiul ăsta e al tău. E prea de vreme ca să încerci n e mut. E mut? De ce-l e măiastră? Ascultă zările. Ascultă plânsul pământului. Și vorbirea, iubirea, iubirea, iubirea. Fără noi pieririva omenirea, menira, ira. Vocile din visul ău. Ficele mele, înrobite. Eu sunt aura voinice. Împotriva urii, eu îți dau taina măsurii. Dacă vii să mă slobozi. Taina măsurii? Eu sunt oltaș uriene. Împotriva urgilor vântului, arelelor pământului, Eu-ți dau culoarea cântului, cuvântului, Dacă vi să mă slobozi. Culoarea cântului, cuvântului? Iar acum, boinice, ascultă tu vocea pe care ai auzit-o vis. Ea e soarta, Ia? e norocul tău. Eu-ți dau dragoste, Fără dragoste nici măsura și nici cântul nu se leagă. Cine ești tu care vrei să-mi aduci dragostea? Îți recunosc vocea, dar... Ia, e Naya. Ascultă-o, ca să nu uiți niciodată. Voinic, juriene, până la sânziene când va fi sorocul. Dacă ai norocul... Dacă ai norocul... Dacă am norocul... zile ce trebuie să fac? Negurul negurilor ne-a înrobit. urgia aproape. Caută-ne, voinice! Caută-ne! Scapă-ne, șuriene, Scapă-ne!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 Iar eu, măiastra acestor locuri, te voi ajuta în călătoria ta. Ține bine naiul acela, el te va conduce spre tărâmurile unde zac ferecate celestele melefice. Iar eu, din umbră, te voi povățui la vreme și cumpănă. Paina măsurii, culoarea cuvântului, cântului... Și dragostea care unește totul. Hai, voinice! Să mergem, pasăre măiastră! Miiți! Mălcatorul de stâlburi! Pan e mort! În alt prea cu Avem informații că pasărea mai astră, fica dumnealui, l-a înviat. Miiți, pleciubius! Au fost înviat!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 I-am rețilut coada ca o static. Vulpius e insensibil la cădure. și materie de principii este total principial. De altfel, goarna aceasta anunță sosirea unui porumbel. Sub el se ascunde excelența sa, Vulpius. Să intre, să intre. Negur al tuturor negurilor, slavă, slavă! Ai cam întârziat, Vulpius. Ce e cu pan Boșorogul? Ce e cu naiul? Și ce e cu acel voinic înșură născut? Majestate preacumplită! La am înseam cu sănătate Să vă dea iadul tot ce doriți Răvoartea... asta, asta, asta, asta. A... de himnuri. Vreau fapte! Vreau adevărul! Dar da. da, scurt, scurt, scurt! Scurt! Bana a înviat, mei astră l-a ajutat. Voinicul, ca-n orice poveste, este că de fi... Nu s-ar povesti. povesti! Ura! Și naiul, naiul pe care eu îl am risipit. S-a cam refăcut, dar e mut. V-ar de cinea voastră, fără măsură, culoare și dragoste, orice n-ai, e un simplu pai. Pleșubius mm -hmm. <laughs> și ție, generale Hoitus, ar trebui să vă tai capetele! Mm -hmm. Hai, plecați! Plecați și distrugeți toate șurile, fiindcă văd că au mai rămas câteva nealțe! Toate cotețele, toate pilnițele și toate bolile, toate, toate, toate!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 Dăiați capetele consilierul Pleșuvius <gânt> și generalului Palatin Hoitus. Vă iubesc atât de mult? Neguri. Că sunt în stare să vă vând. Îndurare negur al tuturor negurilor! La moarte, prătărăilor! Ieriți de mai departe, bulbios. Doi! Chemați la palat pe mareșali, groază, poluare și moarte. Ordonați-le să-și pregătească armele. Va trebui să începeți cu cerirea lumii. Dar ce să întreprind împotriva Daiului? Te-ai gândit? Da. Aduceți aici pe cele trei zâne captive să le vedem. Da? Da. <gânt> să fie aduse aura, olta, și Naia! Robire, robire, robire! Redați-mi armonia cu lor, cântarea și vorbirea! Iubirea, iubirea, iubirea! Iată! Încetați cântarea! Închinați-vă! În fața cui? În fața mea! Sunt cel mai! Sunt stăpânul lumii! Este cel mai mare, cel mai tare, cel mai, cel mai! Este cel mai! Vă să vă închinați!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 al prostiei universale. <gă -i> mă uit la voi, zilelor. A, ah, măsura, culoarea și dragostea. Fără voi n-aiul acela e mort, iar voi sunteți... <gă -i> Aude un de pasăre. Maica noastră vestește. O căprioare trece în fugă. Pan nu a murit. Voi mic și strig eu către zări, iar dragostea lui mă caută. Mă-nfrântați pe mine? În lanțul cu voi, Bulbius! Sine! Aura să fie legată de stâlpul matematicii și al geometriei! Va fi pe loc? Olta! Ca să uite toate culorile, să fie aruncată în beznele Întunericului! Olga în Besne. Iar Naya? Eu zic să o dăm în grijă Sfințului Uitării! Da? Da! Așa să fie! Și fiecare din ele să fie păzită strajnic! Iar boinicul acela, Nicola acela născut într-o șură care mă caută să nu găsească decât pustiuri, urât și deznădejde, am zis! Nu mai numai printre stânci moarte, nici o pasără, nici un izvor, nici măcar un fir de iar. Mai avem drum de trei zile până la tărâmurile Negurului negurilor, apoi alte trei zile până vom coborâ în peșterile sale, dar vom reuși... Vom reuși, simt asta. Trebuie să ajung la întâlnire, aud mereu în inima mea, până la sânziene de unde va fi sorocul. Ești înțelept, voinici. Unii dintr-o călătorie văd doar plecarea, alții drumul, dar numai cei mintoși văd și sosirea. Avești un sos mi vezi? Vâlturii negurului. Uriene, fii atent. Acum lași arcul și săgețile tare. Împotriva râului rău, nu armele hotărăsc. Ține trei ochi de bufniță. Așa, stai. uite I'm Sunt mare, sunt tare, sunt Mă dar de ce nu zice lumea cap de ceaunii? De ce? Stăpânul meu, negurul negurilor, mi-a folosit! Gata cu aura, gata cu măsura, gata cu aritmetica, gata geometria! Dimineața cu un constructor, la prânz trei ingineri, iar seara... trei proiectanți genial. Ani, zvai, ani, de stai, stai stai stai. <sus> stai, stai, stai! Stai, nu trage! Nu trage viteazve! Uite, pun la picioarele tale arcul și tolba mea cu săgeți. Vin cu gânduri pașnice. Ești voinic, șurian? Da, de unde? Sunt un biet ucenic vrăjitor și umlu prin lume să vând acești ochi de bufniță. Da. da, și la ce folosesc acești ochi de buhniță? sunt un medicament minune. Cine îl înghite, cine are curajul să îl înghită, pierde capul de ceaun și crește altul. Bun. Ei, chiar de-i Mai ales de-i căpcaun. Um, uh, plata înainte? Da, de -o. Plata la urmă. Oi, te poftim, vi Înghite ochii de bufniță! Da, unele, pe rând, cu grijă! No, no, no. Da. Uh, ce nu faci cu capca un ca să scape de ce unul? Ai... Mm, mm, sunt foarte gustoși! Deși sunt scrăboși Ustoși, mă, lăptoși Azi va Azi Oh. bine mm? Capul e plăcut mm -hmm. Sunt tare, sunt mare Sunt fără durare. Dar eu cred Că poți fi căpcăun și fără und? nu? Ei păi da. Alte viață, fără cască, capul mare, capul tare, ies o mare. Am început să gândesc eu, sunt cel mai mare, sunt cel mai tare, fără îndurare, mă îndoiesc. Mă îndo mă îndoiesc Și dacă nu-s cel mai tare Atunci și nu stare să fiu Fără îndurare? Ura! Trăiască libertatea! În jos cu serviciul militar Obligatoriu În slujba negurilor negurilor! La mai vă cu arma! Du-te acasă, Căpcău Da, da! Nu mai ești cap de ceaun da, da! da. Da, Acum se spargem închisoarea aurei. Să spargem. Voi ziduri blestemate, voi uși prea ferecate, sloboziți știința pe aura gândirii. <truz>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 Aici e nevoie de și retenie și de șteptăciune. Ai grijă, Surian. Eu te aștept ascunsă. Întâi să-l cântăresc, să văd cu ce se glorăvește. Eu mănânc în fiecare zi o sută de teoreme. Eu ronzi în fiecare noapte o mie de probleme. Eu pe nemestec a tenguit Situații, ecuații, relații, analize, sinteze, legi chiar generale și principii universale. Am mâncat toți Olarii, pictorii și iconarii. Am găsit to scriptarii, pianiștii, Ah! Am nimicit toți poeții, dramaturgii, gazetari. Oh, moarte moarte culorilor, moarte cântărilor, moarte, moarte cuvântului, trăiască în tunericul negurului. Săc îngrul în Hei, Ei! hei, hey, hey. cerbere cu trei capete! Îl mănânc, roți. Nu ai ce într-o statistică. Ascult aici, trei capete. În lumea de sus se spune că ești cel mai, cel mai. cel mai. cel mai crud, cel mai cumpli, cel mai puternic. No. Cel mai, cel mai, cel mai. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Se spune peste tot că ești. Că ești.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 Zindu-se de. Ce încerca. Gata cu tine cerber al oltei.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 Naia, aia zâna visurilor noastre, ne așteaptă. Acesta-i uriașul sfinx al tainelor și al uitării. Dincolo de ușa asta zace fără alean dragostea și soarta mea.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 Scoate sabia! Aici, la porțile uitării, îți vei găsi moartea! Naia nu va fi ata niciodată! Ia, în puterea mea! Aici, în fața Sfințului, să așteptăm judecata lui! El va hotărî. Sunteți pe tainelor și al uitării! Aici numai celui înțelepti se deschide poarta de aur a dragostei. Negurule, negurilor, bagă sabia teacă. Învață de la acest voinic ce înseamnă tăcerea și răbdarea. Pe n eu am aici! Este roba naia e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 Moare mereu Și niciodată Nu sfârșește Știu Puterea mea Și tu, văinice Viața A doua întrebare Ce aleargă și stă Leagă și desleagă, creează și distruge Știu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 Și tu, văininceniu, dragostea. Iată ce tu, negurul negurilor. Putere, spaimă, moarte. Moarte. Nu! Nu! renunț la naia!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 Fiindcă că aici nu mai vi nu te poate uita. Du pomul vieții, bătrânul pan are so trezească. Dute, dute, Am vorbit pentru trei mii de ani Sunt orb și totuși văd, Sunt surd,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 Sărut oșuriene pe fronte, așa, ochi, așa și pe buze.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 naiul Va suna el, oare? Eu voi dansa Încearcă voi nișuriene Hai încearcă să aduci cântul naiului Cum Înseamnă că vine cineva. Şuriene, unchiule! Băpiţă, unde ești? N-ai auzi? Da, sunt doi copii. speriati și rătăciți. Unchiule. Hai, strigă-i! Hei, copii, unchiule. veniți în pace! Oh, unchiule, trunchiule, în sfârșit te-am găsit. Dar ce s-a întâmplat, nepote? Zmeul cel rău, negurul, ne-a călcat din răzbunare. Brestemato! Și satul? Satul meu? A fost nimincit.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 Te aștept pentru acel totdeauna. Pe această albă piatră mă voi așeza sub acest mândru pom. Hai, du-te, voinișuriene, eu voi plânge puțin. Lacrimile fac parte din ființa mea, din ființa și soarta acestui pământ fără de noroc. Sunt depărtări și voi, nenumărate stele. Sunt roaba frumuseții voastre. Sufletul meu e plin de așteptare și dragoste. Știu, știu, dragostea e dăruire și mi E frică! Unde ești tu, muma mea? Unde ești pasăre măiastră? Cum te mai lăsat singură acum la soroc? Fică dulce, fica dragostei, acum nu te mai pot ajuta. Fii alături de soțul tău cel vretnic.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 De acum nu ne vom mai despărți niciodată. Niciodată, știu! Mă voi lupta cu Negrul Negurilor pentru pomul vieții! Îl vom apăra! Ce rost am mai putea avea în lume dacă nu-i am ajutat pe oameni să rămână oameni? Îi vom ajuta! Naia, eu trebuie să-ți fac o de tolițire. Nu e nevoie, dragul meu! Și nici timp nu mai avem. Uite pe cer, se întoarce Crugul Stelelor. Păsările țipă spaimă.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 Când mi poate, cântă-mi meu. Eu mă voi lupta. Naia, amară-mi Voi șuriene, acum de sânziene, aici ți soarta, dragostea sau moartea. Îți voi șterge numele de pe tanta lumii! Te voi face cerușă! și pulbere! Urmașii tăi în nvor lustrui cismele, cântându-mi o salale! La luptă, voi de nimic! Neguri-s meu, scârboș și laudăros! I-ai acest manânt.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 Totul a renăscut, totul a reîntrat în rosturile veșnice ale rostului. Ciocârlia caută raza de soare, căprioare cu ume de boturi ies la păscut în irugi și măguri. Pomul vieții își întoarce fără grijă frunzele în vântul astru al vremurilor. Mândrețe și liniște. Iată Pumul Vieții. E neatins, mai frumos ca oricând. Și un munte măreț care nu era. În brațele lui, un iezer din lacrimi de zâmbă. Munte îi voi spune șurian, fiindcă. fiindcă nu-i pot spune altfel. Iar iezerului îi voi spune Naia, fiindcă muntele acesta înalt și puternic o ține în brațe. Hei!